Pista nouă. Un bărbat vrea să se iubească și el cu o femeie reluase Sânziana, Bărbatul și femeia asta înainte de a fi atât de bine Delimitați pe sexe sunt oameni și asta complică mult sfera lor erotică. Sfera asta nu poate fi pură decât la dobitoace și mă întreb dacă și la ele nu o fi și altceva mai subtil. Eu am un trup ciudat, domnule doctor, nu vibrează decât la impulsuri venite de aici și-și duse mâna la cap. Impulsuri care nu suportă buruiajul niciunei reticențe, deci am un trup ciudat care trebuie făcut să vibreze, fiindcă la fălfuiri strict endocrine este imun se întorsese cu toată fața spre Staicu. Staicu o privea grav, dându-se un pas îndărât ca să mărească distanța dintre ei, îi spusese cu un glas de o pe care nu i-ai fi bănuit-o. Așa cum o vezi și-și trecuse prin aer mâna, exagerând contururile trupului său mare și vânjos și impulsurile mele vin tot de din sus de brâu. Ca să te iubești cu mine, ți-ar trebui să mă iubești, te înțeleg foarte bine, fiindcă eu te iubesc. La asta Sânziana nu se aștepta, ca tot omul era pregătită împotriva agresiunilor, a propunerilor pe care ea nu le considera nici rușinoase, nici dezonorante, ci doar prea bruște. Altfel socotea că numai femeile proaste sau ipocrite sau cel mai des și una și alta se arată ofensate de omagiul strict. Fizic al unui bărbat. o maldatorie datoriei, exigentă mai ales cu ea însăși pentru a răspunde acestui omagiu, ea avea nevoie să știe că actul fizic este girat de dragoste sau măcar de iluzia dragostei pentru partener. Se uitase la doctorul Stai cu plină de părere de rău. Puiule, îi se adresase în gând. Dacă erai pe față de partea mea în cazul lui Madame Fodor, te iubeam și ne iubeam, dar de... Omul acela investea în ea un sentiment căruia ea știa că n-avea să-i răspundă niciodată. Iubirea fără eco a cuiva pentru ea îi dădea o stare de jenă și de apăsare. Aproape un sentiment de vină. În adolescență, iubirea lui Mihai Șerban ajunsese s-o roadă ca o remușcare. Simpla iubirea lui Mihai sau împletirea ei cu sentimentul unei duble vine nu știa cum să numească, altfel, starea ei de atunci și nici pe cea de acum. Vina de a nu fi iubit pe Mihai și cea de a-l fi iubit pe nenea Daniel. Să te iubească un băiat, iar tu să-l iubești pe tatăl lui. Cui ar fi ușoară o asemenea situație? Doamne, câte paranteze mai sunt și în mine? Noroc că amintirile, ca și visele, n-au durată reală. Altfel ar însemna că tac de cel puțin o oră. De câte vreme uite ce oare? s -o fi luat de gânduri, Pavel? Câte și ce lucruri o ascunde oare tăcerile astea? Se luase Pavel nu de gânduri, ci cu gândul, dacă n-aș fi avut dreptate, poate aș fi avut o șansă la îndurarea lui Verzeu, dar fiindcă avusesem dreptate, îmi semnasem singură sentința reluă sân ziana, ca și cum nu s-ar fi întrerupt nicio clipă. Când am ieșit de la blocul operator, după patru ore jumătate, inginerul Fodor stătea săra cu mai mult mor decât viu, răzimat un perete. Ați avut mare noroc, a spus Verzeu pe tonul lui ponderat și sigur de sine, de parcă nici usturoi nu mâncase, nici gura nu-i putea. Stai cu om deschis și coleric, s-a întors spre mine și mi-a șoptit. Să nu bagi în... știu că am zis și eu. Va ba, să-l bagi! După plicul pe care mi l-a oferit mie inginerul Fodor, plic pe care eu nu l-am primit, mi-închipui că nu era tocmai lui Verzeu Salvatorului să nu-i ofere un plic burdușit cu elementele recunoștinței. Cu două luni înainte de nașterea Anei am fost transferată. Și n-ai mai avut ocazia să lucrezi din nou în chirurgie? Nici n-am mai căutat-o, nu știu încă dacă e un defect sau o calitate a mea interesul pe care îl am pentru toate ramurile meseriei noastre. Nu știu dacă poți să înțelegi pavele, dar de o profesie îți poate trece ca și de un om. Despărțirea mea de chirurgie, dacă mă gândesc bine, a fost doar săvârșită de actele oficiale. Ea a început când am ieșit de la operația Lilianei Fodor. Mergeam în urma lui Titus Verzeu fără nicio satisfacție că pusesem un diagnostic exact, fără nicio spaimă că pentru acest diagnostic și pentru viața de om care se afla în spatele lui, îmi riscam cariera chiar pâinea. Simțeam amărăciune, deznădejde, poate. Eram sigură că ceva s-a rupt definitiv între mine și profesia de chirurg în mine și că nu mai putea fi reparat. Chirurgia nu era pentru mine. Degeaba știam carte, degeaba aveam ochi, minte și mână sigură. Altceva îmi lipsea. Mergând pe urmele lui Verzeu, mi-am dat seama că eu n-aș fi avut calmul lui în fața unei morți de care aș fi fost vinovată. Mi-am adus aminte tot atunci de doctorul Bebică, Vernescu și de pacienta pe care o lăsase paraplegică și care de șapte ani zăcea blândă și resemnată într-un salon dintr-una din clinicile noastre. De la această operație, Bebică-Vernescu ziua opera în Sperare, iar noaptea bea ca să poată dormi. Când m-am dus să-l văd după primul infarct, la 47 de ani mi-a șoptit, și cât am sperat în infarctul ăsta, și s-a uitat lung la mine. La al doilea, la 49 de ani, speranța i s-a împlinit, bietul bebică. Puțin doctore am cunoscut atât de bun profesional și atât de devotați bolnavilor. Mergeam în urma lui Verzeu și simțeam că ceva s-a rupt în mine. O singură dată mai simțisem la fel când Sânziana se opri fiindcă își deducea seama că cealaltă amintire nu făcea parte din programul Verzeu. Când?" se auzi într-un târziu vocea lui Pavel. Odată cu mine, ca să nu pară totul prea cusut cu ața albă, voi cu Marin, i-am azilit pe încă doi chirurgi din secția lui. Am căpătat un transfer la microbiologic, tot în cadrul clinicii, dar ar trebuia să aștept să se pensioneze o doctoriță care își ceruse pensionarea. Când a văzut că i-a și sosit schimbul, am a ezitat timp în care două luni am ținut locul unui medic de la un cămin de bătrâni, iar două luni pe cel al secretarei directorului de la microbiologie, operată la colecist. Înaintea acestor aventuri s-a născut Ana. Eram atât de mulțumită, era așa de grasă și de frumoasă că m-a ajutat să trec mult mai ușor peste perioada mea de femeie la toate, decât dacă aș fi avut-o în ziua când am plecat din clinica de chirurgie ca persoană bine crescută. M-am dus să mi-au rămas bun de la Verzeu. În loc să-l găsesc doar pe Verzeu, cum era de așteptat, am dat și peste voi cu Marin, era mai mult decât în visul meu. Verzeu zâmbea din vârful buzelor lui subțiri, iar voi cu Marin râdea cu gura până la urechi, proaspătă în surețel, la șase luni după ce îi se spânzurase prima nevastă, frânghia fiind prefăcută pentru uzul public, în stop cardiac, chiar soțul drapat într-o durere profundă, în fair partul din România liberă. I-am salutat pe cei doi martenori reuniți și m-am gândit pe cine mai lucrau grație pașniceilor cârdășii. Câtă imaginație, câtă imaginație în vorbire are femeia asta, oamenii, mai toți, dar mai ales orășenii vorbesc aziarele, standard vorbesc. Sânziana și Iulia vorbesc altfel, individualizat, o asemănare între ele, își zise Pavel. Bună ziua, am zis eu. Au dat amândoi din cap în chip de răspuns cu aerul omului deranjat din ceva foarte important. Nu mi-a spus niciunul niciun cuvânt, atunci mi-am luat eu inima în dins și am zis... Domnule profesor Verzeu, astăzi plec din serviciul dumneavoastră și am venit să-mi iau rămas bun. Da, pleci? M-a întrebat voi cu Marin de parcă atunci afla această noutate pe care mi-o cocea de șapte luni. M-am uitat la el cu silă. Bun observator, Titus Verzeu a remarcat privirea care, de altfel, i se adresa și lui. Începeți o activitate care vă va oferi mai mult timp în care să reflectați. S-a îndurat într-un târziu. să mi se adreseze Verzeu, însoțind fiecare vorbă cu un zâmbet subțire și de o persiflare abia perceptibilă. Și s-a uitat la voi cu Marin, în care să reflectați mai mult la profesia dumneavoastră, la faptele, la vorbele dumneavoastră, a continuat el, ascuțindu-și zâmbetul din ce în ce, vrând de să-mi dea a înțelege, dacă nu pricepusem până atunci, că mazilirea din limbă mi se trăgea. M-am uitat la unul, m-am uitat la celălalt, cât rău făcuseră și cât aveau să mai facă. Ce gol trebuie să fie în sufletul oamenilor ăstora doi, dacă la 60 de ani împliniți se gândeau numai cum să le pună altora pielea în băți. M-am uitat la ei cu o milă care venea de departe, de la generații și generații de țărani din neamul meu, oameni care scormoniseră din noapte până în noapte pământul, găsind mereu timp să gândească răzimați de coarnele plugului ori în coada sapei, în felul lor simplu și esențial la fiecare gest al lor, repetat de veacuri, și menit să se înscrie în ciclurile armoniei universale, căreia nu știau să-i dea niciun nume. Și deodată, uitând timpul și locul, uitând cu desăvârșire că oamenii aceia doi puteau să-mi facă încă mult rău, privindu-i când pe unul, când pe celălalt, cu un glas de profet care nu făcea altceva decât să vestească ceea ce îi se arată, m-am trezit că le spun. La vorbele și la faptele noastre vom afla cu toții vreme să ne gândim la o boală grea sau pe patul de moarte, mai ales pe patul de moarte. Le-a pierit zâmbetul. Am salutat scurt din cap și ca și când misiunea mea pe lângă ei fusese aceea de mesager al destinului, am plecat înnorată de presimțirea că le prevestisem adevărul. Cum mergeam pe culoar, mă asaltau tot felul de gânduri. Vecinele mele de palier m-au scârbit de totdeauna cu egoismul și cu zgârcenia lor. Mamei îi era grozav de milă de ele. Două biete bătrâne, a zis ea într-o zi. Mai de dracului, sunt putrede de bani și de lucruri și zgârcite că și-ar mânca de subunghie, am zis eu. E foarte curios câtă milă inspiră defectele fizice și cât dispreț cele psihice. Toată lumea zice săracul de el. E știop, e chior și nimeni nu zice săracul de el. E zgârcit, e ipocrit, e turnător, e intrigant. Când astea sunt infirmități de pe urma cărora suferi la fel de mult ca și de pe urma infirmităților fizice. Un defect fizic îți dezechilibrează corpul și dezechilibrul ăsta se răsfrânge asupra sufletului. Efectele lui sunt deci împărțite. Gândește-te că defectele psihice zac mai în suflet. Îți dai seama ce infirm trebuie să fie într-un suflet șchiop sau chior sau amândouă la un loc sau câte cât vrei. Toate defectele psihice au la origine un complex de inferioritate. Cine e sigur pe sine nu e nici invidios, nici intrigant, nici arivist. La om trebuie să fie totul frumos, de la haine până la suflet. Cehov a spus asta? Cehov. O umanitate fără complexe, un echilibru dat de frumusețea exterioară și de cea interioară. Mi-au plăcut întotdeauna oamenii frumoși și pentru că, măcar sub aspect fizic ai garanția că sunt scutiți de complexe. Pe culoar, mi-am adus aminte vorbele mamei. Și am început să mă întreb ce complexe vor fi rozând de viață pe Verzeu și pe voi cu marin. Dacă vrei cât de cât să fii drept cu altul, pune-te în locul lui, mă sfătuia mama. Cum n-am economisit niciodată efortul, m-am pus întâi în locul lui voi cu marin de grădinar din marginea Bucureștiului, tată român, mama bulgăroaică. Fizic, totul parcă prea mare, ca la un televizor defect care dublează contururile. Nici urât, nici frumos mătăhălos. Ca maniere, nu se sfia să-și sugă dinții, să se scobească la nas ori în dinți, or să se scarpine de față cu alții. Lipsa de educație poate fi invocată până la 20, hai, 25 de ani. După aceea, nici dacă singura locuință și mamă ți-au fost maidanul, nu mai poți invoca lipsa de educație. Educație. Vine o vreme când mintea proprie îți este un educator suficient. Voicu știa desigur că asemenea lucruri nu se fac. Se purta însă cum îi venea, din totală desconsiderare față de alții. Dacă nu știai cine e, dacă nu-l vedeai vorbind și te-ai fi gândit să-l plasezi undeva, l-ai fi plasat fie într-o muncă necalificată, la cărăușie de pildă, fie în dărătul unei teșghele, când... Deschidea gura și folosea un ton neutru în vocea lui baritonală, frumoasă și bine stăpânită, apăreau vorbe care nu te supărau atât prin ortoepia deficitară, cât și prin vulgaritatea cu care erau rostite. Simțeai în același timp o amenințare în vorbele acelea stâlcite, fiindcă în dărătul lor bănuia e o stâlceală mult mai adâncă depășind sfera vocabularului. Când vorbea oficial, tonul lui căpăta importanță și anume importanța anilor 50, 60, 64, când mai ales vorbitorii din ideologie se găseau datori să pună accentele în frază, altfel decât le cerea logica limbii române. Chiar și unii care folosiseră curent acest mod nefiresc de frazare după 64 încercaseră că încercarea moarte și unii chiar reușiseră să se debaraseze de mimarea asta ajunsă ref. FLEX el încercase, nu încercase, nu știu. Știu doar că modul lui de frazare, deși mare ștab la minister, la facultate, la clinică, te făcea să-l consideri un personaj de suet, pe cale de dispariție. El vorbea mai departe la fel și purta mai departe ostentativ sau nu, nici asta n-aș putea spune, pantalon cu cracul larg, ca pentru trei picioare barosane. Voia, cred, să demonstreze că și este fidel sie însuși în tinerețe, când nu era nimeni, o ceruse de nevastă pe fata care crezuse că n-avea să-l refuze și nici de cum pe cine ar fi vrut. Pe cine ar fi vrut? Pe viitoarea nevasta a profesorului Daniel Șerban, pe mama lui Tudor, pe care l-ai cunoscut în seara asta și mergând așa pe urmele trupului ale sufletului lui Voi cu Marin, dădeam și de profesie. Câmpul multor ambiții, câmp unde lucrurile se puteau îmbunătăți sau înrăutăți, era chirurg? Era. Drumul de la grădinărie la chirurgie era lung, dar odată ajuns aci, nimeni nu se mai întreba cât de lung fusese drumul lui și cât de scurt al altora. Era chirurg, printre atâția alții. Unii știu că sunt în profesie niște utilități și acceptă această situație. Conștienți că nu li se cuvine mai mult, își fac datoria cinstit și își văd numai de treburile lor. Ca utilitate nimeni n-ar fi avut ce să-i reproșeze lui voi cu Marin, dar vezi că el voia să se ia de piept cu cei mai mari chirurgi și cum profesional n-avea șanse, ca făt frumos cu zmeul, să ingroape îngroape la brâu, îi îngropa cu totul, pe criterii extraprofesionale. profesionale Unul avusese moșie, el nevastă sa, altul avusese aur, nu-l declarase în schimb, îl ascunsese în masa de la sala de operație. Cumnatul natul ăstuia, se pare că știuse și nu-l denunțase și amândoi trecut rănițel pe la pension și, uite așa, numărul culpabililor față de legi îi lărgea locul. Alții nu făcuseră nimic din punct de vedere juridico-administrativ, dar, ca și primii, păcătuiau grav în ochii lui, păcătuiau medical, erau chiruși de mâna întâi. Bun și ăștia de dat la abdomen, fiindcă la torace mai mare și mai mare era el. Mă puneam în locul lui voi cu Marin și, fără să-l aprob, îi înțelegeam mecanismul sufletesc. În definitiv, omul ăsta n se niciodată ce-și dorise. Profesional, deși se declarase și era luat oficial drept îl mai mare, el știa că nu e. Nevastă sa, un om blând și bun, dar șters, nu era cine-și dorise el. Băieții doctori amândoi nu-și depășau profesional tatăl. Nevastă sa se omoruse, sătulă de vorbe grosolane, de palme arse între patru ochi și chiar între mai mulți. A doua actriță frumoasă, foarte frumoasă și săsăită în actorie, ce era el în chirurgie, o utilitate umplută de roluri de când se măritase cu el, că fiecare avea sau putea să aibă o mamă, o soacră, o cuscră bolnavă, nevoie de un medicament străin, al femeie, cum se cade actrița. Pe când mai lucram încă la chirurgie, deși ea era madam director, a venit să mă roage să-i dau un bilet de internare permanentă la o bolnavă din salonul meu, motivându-și cererea prin faptul că programul ei de actriță era în contratimp cu orele de vizitare a bolnavilor. Gestul ăsta m-a făcut să nu-i prevăd un viitor prea fericit alături de Voicu Marin. Intrasem într-o perioadă de clar viziune. Se autoironiza Sânziana. O femeie cât de cât cum se cade, oricâte vanități ar fi avut, până la urmă avea să se dea bătută față de Voicu Marin. Cât Voicu era mare. Mercedesul îi mai astupase din defecte. Când se mai micșorase, deși făcuse un copil cu el, actrița a hotărât să nu-i mai suporte pe el și pe cele două odrasle din prima lui căsătorie. Victime ale eredității paterne, pe unde o prindeau pe mama lor vitregă, tinerii îi ardeau la scaltoace, însoțite, bineînțeles, de vorbe corespunzătoare. Sânzian a făcut o pauză. Continuând efortul meu de identificare cu alte personaje, am ajuns și la Titus Verzeu, al cărui nume pretindeau cei din generația lui ar fi trebuit pronunțat vărzău. cum se și scrisese înainte la școala latinistă să fi introdus scrierea etimologizantă. El avusese tot ce-și dorise, atât cât se poate judeca din afară un om și totuși, cu învățătura și cu mintea lui ternă, dar corectă, nu se putea să nu-și dea seama că este doar un bun profesor și nu un maestru în chirurgie. Sub aspectul cunoștințelor generale, Verzeu era un tip enciclopedic. Era, nu mai este, deși este conștient în cea mai mare parte a timpului, de patru ani stă într-un fotoliu, nu-și mai poate mișca membrele inferioare, are afazii și pierdere aproape totală a graiului. Scleroză? După niște autori americani, se pare că un virus care dă fenomenele astea botezate generic. Scleroza? Îmi pare atât de rău că un om ca el, un mediocru, hai să-i zicem, dar un mediocru cu atâta știință de carte, cu o cultură umanistă atât de vastă, era atât de vanitos, de meschin și se preta în primul rând la cârdășia cu voi cu marin, apoi la mașinații cu care își îndepărta cei mai buni colaboratori. Destaicu nu se atingea, fiindcă era frică pe vremea legionarilor, când un doctor gardist voise să-l mătrășească pe Verzeu din cauza nevestisi. doctorul Daniel Șerban spusese de față cu toată lumea că pleacă din spital dacă cineva îndrăznește să-l mute pe Verzeu. Când voi cu marin îl mutase pe Șerban, invocându-i originea, Verzeu nici măcar nu deschise segura. Ba dimpotrivă potrivă, îi strecura azi o vorbă, mâine o vorbă lui Voicumarin cu abilitatea și cu perseverența care îl caracterizau. Vorbe prin care îi dădea de înțeles că Șerban ar timp împotriva lui, a lui Voicu și, mai rău, că nu i-ar recunoaște autoritatea medicală, indiscutabilă pentru toată lumea. Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești într-un elan de binefacere, Voicu Marina o trimisese la țară și pe fosta lui iubire, nemărturisită pe Marina Șerban, nevasta concurenței, cărea profesional și uman n-ar fi avut ce să i reproșeze, decât eventual că nu îi bănuise la timp iubirea. Verzeu, ca și Voicu, nu suporta concurența, tot un complex de inferioritate, prin urmare nici el n-avusese ce-și dorise, așa stând lucrurile. Sânziană, să nu te superi că te întrerup, tu ai avut până acum în viață ce ți-ai dorit? Sânziana se gândi, răspunsul la această întrebare și îl dăduse de mult. Se gândea acum dacă era bine să-i răspundă lui Pavel, așa cum și-ar fi răspuns ei însăși. Cu nimeni nu e bine să fii sincer cum ești cu tine însuți. Un moralist zice să stratezi prietenul de azi ca și când mâine ți-ar deveni dușman și dușmanul de azi ca și când mâine ți-ar deveni prieten, ceea ce nu este conform cu principiile moralei, ci cu ale unei bune politici. O fi bine, dar nu e conform firimele. Decât să spun ce nu cred, mai bine tac, uit totdeauna că există în mare trei feluri de a minți. Minciuna-minciună, adică falsificarea adevărului, omisiunea unei părți a adevărului și statistica, vorba lui Colonte când se uită prin statisticile unora de la noi din laborator. Unele lucruri majore, că despre cele majore merită să vorbim, sunt așa cum mi le-am dorit. Am vrut să fiu doctoriță și sunt doctoriță. Și cred că am nimerit chiar într-o specialitate care mi se potrivește. Chirurgia îmi plăcea. E partea cea mai spectaculoasă, cea mai palpitantă a meseriei, dar tributul emoțional și cel actoricesc erau prea mari pentru mine. Prefer microbiologia fiindcă în ea nu risc să omor pe nimeni și nici n-am de a face cu publicul. În chirurgie, în fiecare zi ai premieră. Mai întâi, cum a reușit operația și nu numai ea. Grija a complicațiilor post -operatorii. ce să-ți mai spun că știi. Apoi partea mondenă, ce zic superiorii, ce zic colegii, personalul, mediu, pacienții, să fii impecabil cu toți, microbii și virușii, sunt mai comozi că nu-ți comunică sentimentele. Deci, ca să mă întorc de unde am plecat, fac o meserie pe care mi-am ales-o și care îmi place. Am vrut să am copii și i-am. Dar ai cu cine ai fi vrut să-i ai? După ce rosti întrebarea, pe fața lui Pavel apăru o expresie de regret, regretul că îndrăznise prea mult și teama că i s-ar fi putut da un răspuns care să-l doară. Sânziana fui izbită de întrebare. Îmi dau seama că niciodată nimeni nu mi-a pus o întrebare atât de importantă, ținând de ceva atât de intim din ființa mea și în același timp cu valoare de generalitate. Ai copii, dar îi ai cu cine ai fi vrut cel mai mult să iai ai sau i ai avut cu cine s-a putut sau chiar s-a nimerit? E o întrebare care ar putea să figureze în orice chestionar adresat părinților. Câte lucruri s-ar explica din răspunsul sincer la această întrebare? La întrebarea asta îți pot răspunde în două feluri. Esența fiind aceeași Am doi copii cu doi bărbați care mi-au fost dragi când am făcut copiii cu ei. Deci nu-mi pot reproșa că am făcut doi copii la întâmplare Am dorit să-i am și e cea mai mare mulțumire și mândria mea că am copiii ăștia. Întrebarea ta așteaptă însă un alt răspuns. Dacă nu ți-aș da și al doilea răspuns, ar însemna să mint prin omiterea unei părți a adevărului. Își aminti iară de de mustățile lui Țepoase, de ochii negri cu pleoape oblice care îi trăgeau în sus, de privirea lor enigmatică, plecată parcă să măsoare pustietăți misterioase de care îl legau nostalgia ancestrale. Se scutură de această amintire și continuă. Cei cu care aș fi vrut cel mai mult să am copii, cu aceea n-am avut și n-am să am copii. De ce? Se auzi glasul lui Pavel înnecat în părere de rău. Sânziana ridică din numeri a neputință. Între 14 și 18, chiar 19 ani, iubeam atât de mult pe cineva, încât cea mai mare fericire ar fi fost să am un copil cu el. Dar era o diferență de vârstă foarte mare între noi. El era însurat, avea copii? El te-a iubit? Nu știu, jur că nu știu. Și n-ai vrea să afli, Pavele. Mă întreb dacă e bine și dacă nu-i facem trecutului o nedreptate încercând să-l clarificăm. Bineînțeles, când e vorba de nebuloasa unor lucruri frumoase, dacă bănuiești că cineva te-a turnat, ți-a făcut un rău, cred că ești obligat să clarifici acest trecut. Este o obligație, cum să zic, civică. Dar trecutul pur sentimental, mi-e teamă că umblând cu el poți păți cum pățești cu florile presate când încerci să le muți de pe o foaie pe alta. Cred că. Dacă aș fi scriitoare, aș încerca să clarific acest trecut din curiozitate psihologică, din obligație profesională, deci, fiindcă eu consider psihologia profesia de bază a scriitorului. Și apoi, mă mai gândesc la ceva, să nu ți închipui că n-am fost de multe ori spitită să dezvălui acest trecut al imaginației mele. Trecutul imaginației e tot atât de al nostru ca și trecutul faptelor. Trăim cu imaginația cel puțin tot atât de mult cât trăim real. Real însă semnând ceea ce poate fi controlat și confirmat și de altul sau de alții în afara ta. Alminteri cu ce pentru individ în sine e mai puțin autentic, mai puțin viață, ceea ce se întâmplă numai în sine, însuși, decât ce îi se întâmplă cu știrea altora. Cu ce? Cu ce este mai puțin intensă dragostea unui om dacă este neștiută? ba, din potrivă, este mult mai concentrată față de o iubire împărtășită știi, nu doar materializată adusă în planul realității fiindcă din ea, din iubirea neștiută nu se risipește niciun strop în gesturi, în așteptări, în vorbe care nu reușesc totdeauna să o exprime după ani și ani de la o iubire auzi oameni care spun l-am iubit sau am iubit-o, dar el sau ea habar n-avea, nici nu mă știa situând această iubire la periferia iubirii, fiindcă ea nu era știută. Oamenii ăștia, după. Părerea mea sunt o categorie, o categorie foarte întinsă care nu-și dă seama că oricât ai trăi cu alții, există în tine fonduri personale inalienabile, adevăruri pe care nu le știe nimeni și care sunt cele mai adevărate. Știu că e un pleonasm să spui adevărul adevărat, după câte mai aduc și eu aminte de la liceu, dar așa e. Nu te supăra că te întrerup mereu oftă, Pavel, de parcă ar fi scăpat de o piatră grea pe suflet. Nu suntem la tribunal, Pavele, ca să cerem voie părții adverse când vrem să întrerupem pledoaria. Câtă dreptate ai, oamenii au tendința de a devaloriza imaginația, care de fapt este motorul, nu numai al sentimentelor, dar al tuturor lucrurilor. Și o clădire apare mai întâi în imaginația constructorului apoi pe hârtie, apoi în realitatea palpabilă, cea a martorului, după ce oamenii au depășit o stare, îi flutură amintirea ca pe o vechitură, ca pe o cârpă de praf. Îți povestesc situații, îți reproduc conversații petrecute între patru ochi, îți citează nume cu nepăsare. Cu mult mai multă nepăsare și lipsă de pudoare decât dacă și-ar povesti un lucru exterior lor. Exterior oricui de parcă ți-ar povesti o carte, o piesă, un film. Mi se pare mie... Mi se pare ciudată și inexplicabilă tendința majorității de a-și devaloriza trecutul de a vorbi despre el. În cel mai fericit caz, cu ironie, ca și când o fază depășită n-ar mai face parte din viața lor și în viață în general ca și când ar fi o piesă detașabilă pe care o a și gata. Și mai este ceva tot atât de ciudat în oameni, surprinderea pe care le provoacă infidelitatea de orice natură ar fi ea. Cât de puțin se cunosc oamenii, își disprețuiesc, își minimalizează trecutul se leapă apădă fără nicio jenă față de ei înșiși în primul rând, de bucăți din ei, din ceea ce a însemnat trupul și sufletul lor la un moment dat și în schimb leceră altora să rămână ca o stâncă, neschimbați, neschimbători ca un mit. Câtă superficialitate e în om! Ce mult te-ai maturizat, pavele, spuse Sânziana, fără tranziție. Poate și când te-am cunoscut erai la fel, dar n-am avut eu timp să observ. Atunci eram ocupată să te iubesc, nu să te analizez. Minimalizăm trecutul? întrebă Pavel cu o ușoară nuanță de reproș. Nu, dar eu vorbesc în Dodi, cum zice o colegă de laborator, o biochimistă. Nu-mi place să vorbesc tern, ca într-un raport. Totdeauna amestec gluma cu seriosul. Să știi că nu-mi bat joc niciodată de nimic și de nimeni. În viața mea nu mi-am bătut joc de nimeni și de nimic. Pentru mine, limba este ca o ființă cu care glumesc mă joc, din care vreau să scot tot ce pot. Nu o las să lenevească și să dospească, o trag de -o ureche. Îi dau un bobărnac și în același timp am un mare și un neclintit respect pentru ea. Nu uit că e singurul sistem de semnalizare cu adevărat uman. Cred că ai fi făcut carieră și într-o meserie în care materia primă e cuvântul, scritoare, ziaristă, avocată. Dacă ar fi fost să urmez chiar ce mi-aș fi dorit cel mai mult, aș fi urmat filologia. Deci, și în meserie, ai luat tot ceva plasat pe locul doi, Glasul lui Pavel sună apagubă. Hazardul are un rol incontestabil în viața omului. N-avem posibilitatea să ne combinăm cu toți oamenii din lume. Ca în matematică, elementul M, luat de N ori. De unde să știm unde se află omul cel mai potrivit nouă? Atunci luăm ce ne scoate întâmplarea în cale. Dacă nepotrivirile nu sunt strigătoare la cer, ne împerechem bărbați cu femei fără să așteptăm să apară el. Unicul. Alegem prieteni și în cadrul aceleiași legi ne alegem o profesie, de dorit una cu care să nu fim flagrant nepotriviți. Cât te potrivești cu o profesie, poți spune abia după un număr de ani de conviețuire cu ea. Între un om și profesia lui sunt aproape relațiile dintr-o căsnicie. Poate exista armonie, pot exista dezechilibre, conviețuirea, ca și în multe căsnicii, poate continua din rutină. Unde să mă mai duc acum? E prea târziu. O să meargă și de acum încolo, târâși grăbiși, cum a mers și până acum. Și timpul trece și rezolvă această relație precară. În profesie vine pensia, în căsătorie vine moartea și a unul din parteneri. Timpul este fac totumul lucrurilor lăsate la voia întâmplării, și acum, după atâtea considerațiuni generale, să spun de ce m-am făcut eu doctoriță. În liceu, învățam bine la toate materiile, dar mai mult și mai mult mă interesa ce era legat de spiritualitatea lumii. Mă interesa, de exemplu, limbajul ca fenomen, toate avatarurile prin care trecuse toate subtilitățile lui mă interesa civilizația. Mi-ar fi plăcut să știu semnificația celui mai mărunt lucru din lunga succesiune a civilizațiilor. Mi-ar fi plăcut să trăiesc toată viața într-o vastă bibliotecă, unde să aflu și iar să aflu. Mama era licențiată în litere, grea ca și la Tina, fată de țărani, obținuse o bursă în Franța, unde și-a luat doctoratul. Întoarsă în țară, a căpătat un post în București la un liceu de fete. L-a cunoscut pe tata, s căsătorit tata era doctor și doctor foarte bun după câte spun foști colegi de-ai lui a murit pe front în 42. doi frații mamei au murit și ei pe front bunicul, taica, tatăl mamei s-a întors de pe front cu un picior țeapăn bunicii mei dinspre tată muriseră înainte ca eu să mă nasc de mic am auzit mereu cuvintele parastas, pomelnic, colaci, colivă și le vedeam materializate în cursul anului mergeam de câteva ori la biserică, la București și la Cernați în satul mamei și cu mâna mea de copil printre mâna Mâinile celor bătrâni, săltam și coboram încet o tavă cu colivă în timp ce preotul cânta veșnică apomenire. Mișcarea aceea de înălțare și de coborâre, a cărei semnificație nu știu nici astăzi, în mintea mea semănea cu legănatul unui copil, iar veșnică pomenire, cu care preotul însoțea gestul nostru un cântec de adormit morții. Deși mama mi explicase că după moarte ne prefacem în iarbă, în flori, că iar putrezim și iar înviem în ceva și că în felul acesta nu ne pierdem, ci luăm doar altă înfățișare, eu îmi închipuiam morții ca pe locuitorii unei alte așezări unde trăiau ei între ei și nu voiau sau nu puteau să se amestece cu vii. Mama vorbea despre tată în fiecare zi. Cum zicea Gheorghe sau așa ar fi zis Gheorghe, vorbe pe care le auzeam mereu, mântăreau în credința acelei lumi existente în altă parte. Din spus le mamei, dintre ale celor care îl cunoscuseră, tata mi era foarte drag. Era pentru mine un punct de onoare să-i semăn și să fac profesia lui. Dar inima mă trăgea spre filologie, spre istorie. Mama, care nu mi-a impus niciodată părerile sau dorințele ei, văzând că nu mă hotăram, a sfătuit să fac medicina. Nevrând să mă și să mă influențeze, nici n-a pomenit de tata. Mi s-a dat însă pe ea ca exemplu. După reforma învățământului, latina și greaca nu se mai predau în școli, cated ei se desfințase. În învățământ și se oferise la 90 de kilometri de București, echivalentul unei catedre care se compunea din muzică, educație fizică, desen și geografie. Dacă ar fi fost singură, poate s-ar fi dus acolo ca să rămână în învățământ, dar mă avea pe mine. Începea să i aibă și pe bunici care, declarați, cheaburi, aveau și ei nevoie de ajutor, deși n-o spuneau. Și așa s-a făcut ea dactilografă. E bine să faci o meserie din care să nu poți ajunge dactilografă sau vânzătoare. Începe epoca Profesiilor tehnice, mașini, fizică, chimie, calcule, calculatoare, dar dacă spre o asemenea profesie nu te trage inima deloc, oameni bolnavi au fost, sunt și au să fie totdeauna. Deci, poți face o meserie veche de când lumea și care o să țină cât lumea. În locul tău, între filologie și medicină, o clipă n-aș Când erai mică și te mai lăsai pe tânjală, îți spuneam, învață că altă avere și altă protecție nu ai. Tot așa îți spun și acum, fă o meserie de pe urma căreia să poți trăi fără să-ți bată inima că s-ar putea să fi nevoită să o schimbi, că alta avere n-ai să ai. Mulți profesori, mulți avocați fac azi alte meserii decât pe-a lor, dar niciun doctor, niciun inginer, niciun chimist n-a fost nevoit să-și schimbe profesia. Așa m-am făcut eu doctoriță.